Ami segítségünk és a mi ünneplő lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igaztat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől ami mi atyánktól és ami mi Urunktól a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, kedves testvérek, ami Isten tiszteletünket, elénekelvém a nyolcadik Zsoltárnak az első versét, Ó, felséges úr, mi kegyes istenünk! Testvérek úgy, ahogy írva található Máté Evangélium a 6. részben, a hatodik rész 25. versétől kezdve a következőképpen. Azért azt mondom, néktek, mondja Jézus, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit egyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többi az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet.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 Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen kedves atyai szeretettel szólítasz meg bennünket rögtön, amint ide jövünk a te színed elé. Köszönjük, Urunk, hogy oltalmazó karjait ki vannak tárva fölöttünk. Köszönjük, hogy a te szent kezed mindent megad nékünk, amire szükségünk van ebben a földi életben. Köszönjük, hogy úgy jelentetted ki magadat minékünk, a Jézus Krisztusban, mint édes atyánk. A gyermekei számára. Hadd ismerjünk hát meg, Urunk, valóban úgy, mint atyánkat, és hadd viszonyuljunk hozzád úgy, mint a te gyermekeid, akik nem félnek tőled, akik tisztelnek téged, akik szeretnek téged, akik leborulva imádnak téged. Most is azért jöttünk, Urunk, ide, hogy imádjuk a te szent nevedet mindazokkal együtt, akik ismernek téged, akik a Jézusban ismerhetnek téged, Ó, köszönjük ezt a drága kiváltságot, uram! Minden nyomorúságunkkal, hitvánságunkkal együtt mégis elébed merészkedünk, mert hiszen Jézus hatalmazott fel bennünket arra, hogy téged a hatalmast, a szentet, a minden hatat, az örökkévalót így szólíthassunk meg, hogy mi, Atyád, mi vagy a mennyekben. Áldott legyen a te szent neved! Szállj alá ide közénk a te lelked által, és szólíts meg bennünket a Te igénytel, taníts minket, urunk, és mélyítsd a mi hitünket, a mi bizodalmunkat Te irántad, és bocsáss meg a mi védkeinket, Jézus Krisztus érdeményed. Amen. Testvérek, Istennek az az igénye, amelynek alapján az Ő szavát szeretném ma hirdetni közöttetek. Írva található a Máté Evangélium 6. részének a 9. verse első felében a következőképpen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Egyébként a szemléként. Kedves testvéreim, olvastam valahol egyszer egy roppant értekes fejtegetést arról, hogy a mai modern embernek múlhatatlanul szüksége van valami olyan forma rendszeres lelki gyakorlatra, amit a hívő emberek imádkozásnak szoktak nevezni. Mégpedig azért, mert a mai ember olyan na nagyon sok felé van igénybe véve, olyan sok mindenféle különböző benyomás éri a sajtó, a rádió, a televízió révén, meg a munkájának a végzése közben. És olyan sok ingerő zaj veszi körül ebben az életben, ebben a mindennapi életnek, ebben a hajszájában, hogy szinte egészen fölörlődik benne és egészen elveszíti önmagát, szétszórtá válik, az egész ember maga szintén a szétszortá válik, hogyha nem védekezik ellene tudatosan. Na már most azt írja az a cikkíró, hogy a legjobb módja, a legjobb alkalma a védekezésnek az, hogyha az ember időnként elcsendesedve fordul önmagába, Önmagával foglalkozik, és megpróbálja egy kicsit a szétszortságból hogy összeszedni önmagát meg a gondolatai. A befelé forgulásnak ez az elcsendesedő alkalma és állapota kétségtelenül hasonlít ahhoz, amit a hívő emberek imádságnak neveznek. De a cikkíró azt mondja, ne áltassa magát az ember azzal, hogy ilyenkor egy Istennel beszélget. Sőt, le kell mondania a néki egyenesen arról a téves gondolatról, arról az illúzióról, hogy van egy olyan túlvilág, ahová a legbizalmasabb szavai, mint egy behatolnak, és van egy olyan valaki, aki ezeket a szavakat félfogja, és meghallgatja. Hanem inkább azt kell tudatosítani az embernek ilyenkor magában, hogy most önmagával beszélget, és ebben az önmagával folytatott meditációban igyekezzék tisztázni a problémáit, és igyekezzék a szétszortságból, mint egy újra összeszedni önmagát. Nem tudom, -e, érziteket testvérek, hogy milyen megrázó módon nyilatkozik meg ebben a gondolatban a mai modern embernek az imádkozás utánvaló vágya. Olyan ez az ember, mint az a gyermek, aki elveszítette az édesapját. Mint az az ember, aki sűrű, ismeretlen, sötét erdőn megy át, éjszaka, ahol mindenféle rémségek vannak ahol mindenféle ijedelmek leselkednek, mindenféle gyanús zajok és zörejek hallatszanak itt is, ott is, és soha se lehet tudni, hogy mi következik a következő lépésnél. Milyen veszedelem törne jár. <kül> Mit nem adna ez az ember azért, hogyha jönne vele valaki ott az erdőn át? Hogyha valaki úgy megfogná a kezét, és bíztatná, hogy ne féljen, Veled vagyok. Itt vagyok én is. Én ismerem a járást. Az erdőn át, az életen át. Én tudom, hogy milyen veszedelmek vannak. Bízd rád, bízd rám magad. Majd én elvezetlek. Ó, milyen jó lenne, hogyha lenne ilyen valaki. Mellette. Fölötte. Valahol. De a modern ember már azt is tudja, vagy legalábbis azt hiszi, hogy tudja, hogy ilyen valaki nincse, nincs, ezért egyedül kell mennie néki át azon az erdőn, az életen, és úgy tesz, mint a gyermek a sötétben, fütyül, vagy hangosan beszél, önmagával beszélget, hogy legalább a saját hangját hallja, és így egy kicsit megnyugodjék a saját hangjától, mert fél, rettenetesen fél, egyetlen. Testvérek, én egyáltalán nem csodálom, hogy sok-sok ember van ezen a véleményen. Üdvénk azon a véleményen, hogy nincs olyan valaki ezen a világon, fölöttünk, vagy mellettünk, vagy valahol, akit meg lehetne szólítani, és akinek a segítségét lehetne kérni. Sőt, ha mondja meg nektek, én még tisztelem is ezt az őszinteséget, amelyik nyíltan és becsületesen azt mondja, hogy az ember magára van utalva, és legfőjebb önmagával folytathat beszélgetést. Mert nézzétek, ez a világ, amelyben a mai ember él, a mindenkori ember él, nem csak a mai ember, a mindenkori ember, mióta ember él ezen a világon, ez a világ, valljuk meg őszintén, néha olyan apátlannak látszik, néha olyan elárgultnak látszik, mint nem volna néki gazdája, hanem mintha teljesen ki volna szolgáltatva a sorskényekedvének. Annyi érthetetlen tragédia játszódik le ezen a Földön az emberek között. Néha olyan Megröndítően nehéz sors jut egy-egy embernek osztály részül. Máskor pedig valami váratlan szerencsétlenség, baleset, vihar, sodorja veszedelembe ezt vagy amazt a családot. Vagy hányszor látjuk azt, hogy valami gyógyíthatatlan betegségben kínlódik egy-egy ember éveken keresztül, esetleg évtizedeken keresztül. Vagy amikor azt látjuk, hogy annyi fiatal életet ragad el, könyörtelenül közülünk a halál, vagy pedig azt látjuk, hogy olyan rengeteg rossz és bántás keseríti néha egy-egy embernek a lelkét, akkor valóban az ember őt kérdezi, hogy hát tényleg van Atya ennek a világnak? Vagy pedig ki van szolgáltatva valóban a vaksors szeszélyének, a kényekedvének? Hát olyan apátlannak látszik ez a világ, olyan elárhultnak látszik ez a világ. Göte, ez a hatalmas, ez az óriás, mondotta hosszú életének az alkonyán, hogyha jól meggondolja, akkor egész életében alig talál négy hétnyi olyan időt, amelyikre azt mondhatná, hogy ez igazán boldog volt. És hányan vannak akiknek az életében a boldogságnak, az igazi boldogságnak, az idői olyanok, mint apró, picikek és szigetek, a szenvedésnek, a küzdelemnek, a könynek, a fájdalomnak az óceánjában. De jó lenne. Ó, de jó lenne, hogyha lenne Atya ennek a világnak, ha lenne egy Atya, de jó lenne. De hát van, hát igazán van. Sőt, még az is, aki esetleg mindennek dacára, mégis így kiállt föl, vagy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Vajon az is nem csak önmagával folytat egy ilyen belső beszélgetést? És még hogyha hiszi is valaki azt, hogy tényleg létezik egy olyan isteni lény, akit meg lehet szólítani. Mondjátok meg őszintén, testvérek, olyan könnyű ezt a valakit mindig édesatyánknak szólítani. A, a lelkedet még sohasem borzolta föl az a fájó érzés, hogy hát ilyen egy atya. Hát ezt jelenti az atyai gondoskodás. Például az életnek a nyomorúságai között. Vagy az emésztő gondok súlya alatt, vagy a gyásznak és a lelki fájdalomnak a kényjában vergődve, vagy a szenvedések érthetetlen titkától gyötröltetve, vajon igazán olyan könnyű azt mondani, hogy atyánk, édes atyánk, nem lenne becsületesebb, hogyha valahogy másként szólítanánk meg ezt a valakit, ha már megszólítjuk? Talán úgy, hogy. Ó, te hatalmas, te rettenetes Isten! Vagy pedig úgy, hogy Ó, te titokzatos, te érthetetlen úr ott a mennyben! Hát honnan győződhetünk meg róla, hogy van atyánk, és hogy atyánk van a mennyben! Testvérek, én hiszek abban kétségtelenül, hogy van egy olyan valaki fölöttünk, akit meg lehet szólítani. De megmondom őszintén, én sem erdném csak úgy minden további nélkül atyámnak szólítani ezt a valakit, ha nem Jézus mondotta volna, hogy ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk. Ki vagy a mennyben? Mert az, hogy van atyánk, és az, hogy atyánk van, ezt egyikünk se tudhatná önmagától. Egyikünkre következtethetné ki a sorsába, vagy akár a világ sorsába az alakulásából, az emberi életnek a, a képéből. Erre igazán egyetlen, egy garancia van, Jézus maga, az ő személye. Istenről való mindenféle más elképzelés, merő illúzió, de Jézus személye. Úgy, ahogyan közöttünk élt, járt és meghalt, azt jelenti, hogy megszólított bennünket az Isten. Azt jelenti, hogy hitelesen bizonyságot tett önmagáról az Isten. Azt jelenti, hogy tudtulatta nekünk az Isten, hogy igen, itt van velünk, abban a sötét erdőben. És hogyha mi kiáltunk hozzá, akkor nem esünk áldozatul a saját, vágyaink illúziójának. Az egész Isten hitünkben a legbizonyosabb bizonyíték, a legkétségtelenebb bizonyíték az, hogy maga Jézus tanította nékünk a mi atyánkot imádkozni. Mert nézzétek, mindabban, amit Jézus mondott, még sokkal inkább abban, amit ő cselekedett, és ami vele történt ezen a földön, mindebben kétségtelenül egy csodálatos édesatjai szeretetnek a melegsége sugárzik rá erről a földet. De mindebben igazán egy egy édesatjai szívnek a lüktetése érződik. Jézus is végigélte itten, ezen a földön azt az emberi életet, amelyik olyan rengeteg mindenféle seddből vérző, vérzik, és, amelyik, és amelyikben gyűlölettől, háborúskodástól, civódástól, testvérgyilkosságtól, betegségtől terhes a levegő. Együtt örült az örülőkkel, együtt sírt a sírokkal, Együtt szenvedett a szenvedőkkel, együtt halt meg a haldokrókkal. Nincs olyan fájdalom, ami neki ne fájna. Nincs olyan betegség, ami őt ne gyötörné. Testvérünké, bajtársunká lett a sorsunkban. És amikor így élt itt el közöttünk, akkor azt mondotta, aki engem látott, az atyát látta. Mert én és az atya egy vagyunk. Mint hogyha azt mondotta volna, hogy nézzétek, engem az atya küldött bele a mennyből ebből a pí, sokszor olyan furcsa, és zűrzavaros világotokban, hogy az én révement aki a láthatatlan mennyei atyának, a látható földi képmása vagyok, az én részemben győződjetek meg róla, hogy benne van az Isten a sorsotokban. Hogy együtt érezd veletek az Isten. Hogy együtt szenved veletek az Isten. Hogy ennyire szeret bennetek az Isten. Nézzetek reám és győződjetek meg róla, hogy van Atyátok a mennyben, és atyátok van a mennyben. Ezért imádkozzatok csak bátran, minden látszat ellenére. Imádkozzatok csak bizalommal úgy, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. De hogyha tényleg van atyánk a mennyben, és atyánk van a mennyben, Miért akarja akkor mi atyánk, hogy az ő gyermekei, akiket ő szeret itt ezen a Földön, annyi mindenféle bajjal megterhelve küzdködjenek? Vagy miért teremtette egyáltalán akkor a világot olyannak, amilyen? Most, testvérek, mind a két kérdésre hat próbáljak válaszolni. Először is azt hangsúlyozzam nagyon határozottan, hogy Isten nem akarja azt a rosszat, ami az embereket itt ezen a Földön éri, vagy érheti. Ez egy félreértésből értésből <kül> Tudod, van Jézusnak egy mondása, amelyet szinte minden ember, még a Heidelbergi K.T.-nak a, a fordítói is félreértettek a helytelen Biblia fordítás következtében. Tudod, amikor azt mondja Jézus, hogy nem de két verebecskét meg lehet venni egy fillérért, és azok közül egy sem esik le a ti atyátok akarata nélkül. De vegyétek elő a Bibliátokat, nagyon figyelmesen nézzétek meg, és akkor meg fogjátok látni, hogy ez a nagyon fontos és félrevezető kis szócska, hogy akarata, ez döltbetűvel van szedve a Bibliátokban. A döltbetűvel fedet navak pedig azt jelentik, hogy ez tulajdonképpen az eredeti görög szövegben nincs benne. Ezt a fordító, magyarázó megjegyzésként fűzte hozzá, mint egy kiegészítésünk. Tehát az eredeti Jézusi mondás így hangzik, egyik sem esik le közüle a ti atyátok nélkül. Nem a ti atyátok akarata nélkül, hanem a ti atyátok nélkül. Tehát nézzétek, például egy bombázás alkalmával, vagy egy rákbetegségnek a pusztítása következtében, vagy egy földrengés által nagyon-nagyon sok ártatlan ember verebecske esik le. Tehát lehetne mondani azt, hogy az Isten akarta? Semmiképpen. Ez nem a mi az volt. Ez a sátán akarata Az ördögnek volt az akarata. De azok közül egy sem esett le, vagy esik le, aki atyátok nélkül. Vagyis, amikor egy-egy ilyen szerencsétlen kis verebecsken leesik, akkor ebben érdekelve van ami mi atyátok. Akkor ez nem közömbös, ami atyánknak érintve van, ami atyánk. De akkor ott van, ami atyánk az ő szeretetével. Az ő biztató, vigasztaló szavával. Az ő üdvösségbe beöl karjával. Például a múltkor egy 47-es szendős férfit temettem a Farkasléti Temetőben testére, aki motorkerékpárról lezuhanva szörnyet halt. Isten akarta, mi atyánk akarta ezt a szerencsétlenséget? De hogy akarta? De egy dolog bizonyos. Amikor ez az ember lezuhant, ami atyánk kezébe zuhant. Ott volt az atya. Az ő ölelő karjai fogták föl a halálba zuhanó ember. Tehát nem ő akarja a bajt, de hogy akarja. Nem ő küldivánk a rosszat, a szerencsétlenséget, a de hogy, Hanem ő ott van velünk a bajban, ő bíztat a szerencsétlenségben, és ő mellénk áll a balsorsban. Mint ahogyan Jézus ott volt közvetlen mellette a keresztfán, amellett a másik. Keresztvár haldokló ott Otthon. Együtt haldokló lenne. És azt se igaz, kedves testvérek, hogy az Isten teremtette volna olyannak ezt a világot, mint egy sötét erdő éjszak, amely tele van váratlan rémségekkel és ijesztő veszedelmekkel. De. Mondottam már egyszer, erre egy hasonlatot hadd mondjam el újból, egyszer egy német turista csoport szemlélte Picasso-nak az egyik festményét, amik a háború iszonyatos borzalmait ábrázolta, de megrendítően. Úgy, hogy a német turista csoport tagjai szinte megrendülve nézték azt a sok szörnyűséget, azt a sok összeviszta értelmetlenséget, azt a rengeteg kintés fájdalmat, amit a háborúcs kép eléjük tárt. És akkor szintén olyan kérdezték picasso három Haben -sí gemacht? Maga csinálta ezt? Picasso azt mondja, ne. das haben Sie gemacht? Nem, ezt maguk csináltad. Valahogy ilyen formán vagyunk testvérek a világgal is hogyha valami érthetetlen szörnyűséget látunk, akkor hajlandók vagyunk még Istent is, mint egy számunk kérnő. Hogyan tehetted ezt, uram? De az Isten visszamutat ránk, és azt mondta, azt mondja, Pitettétek. Titettétek ti, tettét. ti ezt a világot, én nem ilyenné teremtettem. A ti bűnötök, mindenféle bűnötök és védgetek, az nyitott kaput annak a rengeteg rossznak, ami rá zúdult erre a világra. Áthágtátok az örök rendnek a törvényeit. Kitörtetek az én parancsaimnak a védő kerítéséből, korlátai közül. Szabadjára engedtétek az indulataitokat, meg a vágyaitokat. Ezért van annyi nyomorúság szenvedés. Vér, könnyű ezen a világon. Hát ezért van. Sőt, még a sok mindenféle testi nyomorúság, betegség, halál is. Tulajdonképpen mind-mind a szívetek révén beömlő rossznak a fizikai vetülete az életetekben valamilyen formában. És lássátok, én mégse hagytalak el benne. Ebbe a világba küldtem bele Jézust. Ebbe a világba tettem ki a szívemet. És ebből a világból kiállhattok hozzám így, hogy mi atyánk? Ki vagy a mennyekben? De van itt még egy kínos kérdés. ha már nem Isten akarta a rosszat, és ha nem Isten szabadította rá erre a világra a rosszat, akkor legalább miért hagyja, hogy olyan szabadon grasszáljon a rossz ezen a világon és rontsa az emberi életet? Ha igazán, atyánk, akkor miért nem fordítja el rólunk ezt a rosszat? Nos, keresztérek, itt az után igazán belejtkezünk valamibe, ami már titok marad a számunkra. De ne felejtsük el, hogy Jézus így tanított imádkozni, hogy mi, atyánk, ki a mennyekben vagy. Méghozzá többes számban. Nem úgy, hogy ki a mennyben, hanem a mennyekben vagy és ezzel, mint egy azt érzékeltetünk, hogy itt annyira felettünk álló hatalomról van szó, hogy az ő logikájába, az ő elképzeléseibe a mi gondolataink és a mi értelmünk semmiképpen nem hatolhat be. Még hogyha a szavunk behatol is, még ha a kiáltásunk behatol is hozzá, de az értelmünk az nem. Igen, Isten Atya, de olyan Atya, aki a mennyekben van. Tehát egészen másképpen Isten és Atya, mint ahogyan mi egy Isten és egy Atyát itt a Földön el tudunk képzelni. Ha mindent meg tudnánk érteni, és mindent meg tudnánk magyarázni az Isten Atyaságát illetően, akkor nem is lenne Isten és Atya a mennyben, hanem akkor lenne egy bálvány Isten és egy bálvány Atya földi keretek között, ki a mennyekben vagy, azt jelenti, hogy egészen más távlatokban, egészen más dimenziókban gondolkodik és felegszik, mint ahogy mi azt egyáltalán el tudjuk képzelni. De azzal, hogy Jézus azt mondta, hogy Atyának szólítsuk azt, aki a mennyekben van, Éppen arra biztos, hogy bízzunk benne akkor is, hogyha nem értjük. Hát bízzunk benne, hát atyánk, akkor is, hogyha nem érjük. Egy dolog bizony. Ha nem fordítja is el a rosszat rólunk, de valahogy mindig a javunkra fordítja azt a rosszat. Én, testvérek a mennyei Isten édesatjai szeretetét abban látom, hogy bármi rossz ér, akár az emberek gonoszsága által, akár egy tragikus sorsfordulat által, <köhem> vagy akár egy gyógyíthatatlan betegség által, Isten annak a hatását valami képpen átváltoztatja, úgy, hogy a veszteség mégis nyeresékké vál. Így válik a szenvedés próbatétellé, amelyiknek a tűzében megtisztul az élet. Így válik az élet sok mindenféle sötétsége drága alkalommal, amelyikben kézzel fogható valóságként tapasztalja meg az ember a jó pásztor terelgető szeretetét. Így válnak az emésztő gondok nyersanyaggá, amiből a hit és a bizalom kovácsolódik, így válik a halál nyitott kapuvá, amelyen át az örök boldogság és az örök békesség nagyszerű világába léphet be az ember. Ezt is megmutatta Jézusban. Amikor ott a Golgotán szenvedett és meghalt, hiszen abból a legnagyobb szenvedésből, abból a legégre kiáltóbb gazságból, igazságtalanságból, abból a legkeservesebb emberi sorsból hozta ki a legnagyobb jót. A megváltásnak a kegyelmét, a világ számát. Éppen az a csodálatos az Istennél, hogy a bajokat valahogy úgy beleilleszti, az életünknek a mintájába, amit mégiscsak ő szövege. És sorsunknak egy-egy diszonáns akkordját mindig valami meglepő fordulattal egy magasabb harmóniában oldja föl. Ha nem értesz is most még mindent, de bízhatsz az egész mű rejtett értelmét. Ugye milyen csodálatosan gazdag ez a megszólítás, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Már maga is egy nagyszerű imádság. Az a tény, hogy így szólíthatod meg az Istent, ez a tény adjon erőt és adjon biztatást az imádkozásra. Ne följetek! Van atyánk a mennyekben és atyánk van a mennyekben. Szóljunk hát hozzá, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennyek és földnek, szent teremtőjének, holtalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek, 225. számú ének, első versével adjunk hálát. hogy nagy hálát adjunk az Atya Istennek, de hogy tudjunk neked hálát adni, Atyán, Atyán, Istenünk, a mennyekben vagy. Hiszen olyan nagy kíválság az, hogy téged Atyánnak szólíthatunk, és olyan nagy öröm tudni azt, hogy a gyermekeid lehetünk. Vézsd nagyon mélyen a szívünkben. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy velünk az erdőben, és igen, megfogod a kezünket, és vezetsz a sűrűn át, és hallatod a te szavadat. Köszönjük neked, hogy Jézusban olyan határozott és félre értedetlen bizonyságát adtad az te csodálatos édesatjai szeretetednek. Bocsáss meg, ha kételkedünk néha benne, még a létezésedben is adják. És még inkább, bocsásd meg, Urunk, hogy kételkedünk a Te atyai szeretetedben. Hogy lázadni is merünk ellenet. De köszönjük, hogy még az ilyen lázadózó szavainkat is elmondhatjuk neked. Igen, Urunk, nem is rejthetnénk, hiszen belelátsz sokkal jobban a mi lelkünknek a mélységeiben, mindig mi magunk. Kérünk Téged, a Te lelked által, Éges ki onnét minden bizalmatlanságot veled szemben. Hadd tudjuk mindig, mindig azt mondani, hogy igen, atya, igen, atya. A sötétben is, a szenvedésben is, a gondok súlya alatt is. Igen, atya. És különösen hadd könyörögjünk azokért, akik most tényleg a gondok és a szenvedések súlya alatt roskadoznak, vagy betegségben fénylődnek, hadd könyörögjünk életük, hogy ők is hat tudják teljesen rád bízni az életüket, még a szeretteik is, akik aggódva veszik körül őket, ők is azt hat tudják mondani, hogy igen, Atyám. Olyan jó tudni azt, hogy azt a rosszat, amit mi keltettünk föl, vagy bocsátottunk be a saját szívünkön keresztül ebbe a világba, ezt a rosszat is még gyavunkra fordított. Ó, valóban nagy hálát adunk az Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, ótalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek, a Jézus Krisztus által Amen.